Tak začneme. E, tento krátký kurz, hm, který máme, je o čtyřech vznešených podlevaných mysli. Hm. My jsme zatím pobrali jenom začátek hm, meta. A e, co? Já chci zprostředkovat vlastně chuť všech čtyř, hm? aby každý je mohl používat dle své potřeby. Hm? Obyčejně e, na meditaci meta, aby do ní člověk hlouběji vstoupil, potřebuje nejméně jeden týden. Hm? My se jí budeme věnovat pouze dva dny. Hm? Proto e, teď vysvětlím tež. Třetí hm, krok v meditaci Meta, která, který je vlastně eh, vlastní meditace Meta. Druhý krok, jak jsme se zmínili, je eh, rozbíjení hranic. Hm. Seema Dle eh, komentáru, které k meditaci meta v buddhistické literatury máme, obzvláště, co má, zde je maga, takzvaná, jak jsem se zmínil, samata nimita, hm, se objeví právě v této praxi rozbíjení hranic. Tato praxe rozbíjení hranic je předběžná. Hm? nutnost k pochopení vlastní praxe, meta, a tak dále. E, nep, jak jsme se zmínili už od začátku, objektem hm? těchto čtyř znešených podlevání mysli e, ob, i objektem jsou všechny bytosti. Všechny bytosti se nedají změřit. Hm? Je to koncept. Objekt samata meditace většinou je koncept. Hm? Samata meditace probíhá na konceptech. Proč? Jelikož to, co se nemění, jsou koncepty. Hm? Realita je stále v přeměně. Je důležité si to uvědomit. Bytost sama, nebo já, je tež koncept. To, co se nazývá bytost, je vlastně proces pre mě. To, co se nazývá bytosti, je tež nic jiného než proces pre mě. Presto, když myslíme na někoho, utvoríme si koncept, Někoho a ten koncept uvízne, dá se říci v mysli, a vždycky, když na ně myslíme, vlastně myslíme na ten koncept, který jsme si o jisté osobě vytvorili. Je, je mi sympatický, nesympatický, je hezký, je ošklivý, je měžný, je hrubý, všechno toto jsou koncepty. Na vytvorení, vytvorení pevné představy o objektech, ovšem bez konceptu se neob, neobejme, neobejdeme. Hm? Koncept je nutnost v pochopení reality. Realitu chápeme právě obrazem reality. Tomuto obrazu reality nebo obrazu objektu se právě říká NIMITA. Ten objekt, který nemůže mít žádnou NIMITA, je právě v budistické tradici stotožňován s nirvánou samou o se nedá vytvořit nimita. Právě proto v komentářích z Mirvány je nekonečná, právě proto, že se nedá vytvořit nimita nirvány. Nikdo nemůže zprostředkovat Mirvánu. Moudrost nirvány se říká nekonečná moudrost. V komentářích moudrost našeho běžného smyslového chápání se nazývá malá moudrost. Hm? Smyslové vnímání je vždy spojené s malou moudrostí, omezenou moudrostí. Právě proto, že smyslovým vnímáním ne, nejsme schopní dosáhnout pevné představy objektu. Hm? Moudrost samády se nazývá velká moudrost, protože právě eh, objektem Diány, objektem Samády jsou koncepty. A koncepty uázno eh, zanechají eh, nesmazatelnou stopu, v podstavě, když se stanou eh, objektem prohloubení v našem vědomí. Hm? Tyto stopy se nedá smazat ten, kdo prožil Dianu, diánu, nebo ten kdo prožil, eh, realizaci. Hm? Stopy toho se zůstanou v jeho vědomí na To, jestli někdo prožil samády, jestli to opravdové samády, jestli někdo prožil realizaci, eh, hlubší stupeň realizace, stopy toho se ne, nedají smazat. Tím pádem eh, okamžitě, jestliže člověk potřebuje samády, samády se může objevit, jestliže člověk potřebuje eh, eh, přímou eh, zkušenost, eh, objektu realizace tento objekt se okamžitě objeví protože zanechal nesmazatelné stopy ve vědomí spomínkou spomínka Meditace, meta je právě, a stejně tak soucit a tak dále, jsou právě považovány v buddhistické tradici jako jistý přechod. Přechod od omezeného poznání k nekonečnému poznání. Právě proto, že objekty těchto meditací jsou koncepty spojené s nekonečnou představou. A tu nekonečnou představu právě člověk dosahuje tím, o meditací na první a druhou fázi. Třetí fáze je vlastně meta, opravdová meditace meta, s neomezeným objektem. Aby se člověk dostal k neomezenému objektu, to samý patří pro soucit, pro radost, pro odpoutání, aby se člověk dostal k pochopení, hm? aby člověk meditoval na jistý koncept a dosáhl prohloubení mysli na tomto konceptu, musí. První je, že musí ten koncept jasně pochopit. Jinak není možné dosáhnout prohloubení na tento koncept. Je důležité to pochopit. V buddhistické tradici Diana, což je prohloubení nebo absorpce mysli na vyvolené objekty, se vysvětluje jako upa, ni diána, upa, znamená prefix blízko, ny je intenzifikace, Diana znamená myšlení. To znamená myšlení na objekt, který je intenzivní a který je zblízka. Aby člověk mohl myslet na objekt, který je na, intenzivně na objekt zblízka, musí ho jasně uchopit. To jasné uchopení objektu a Diana je vlastně stejný význam. Jasné uchopení objektu, je důležité pochopit, je spojené s procesem jak sublimace vědomí, tak sublimace objektu. Jedině ten objekt, který je jasně uchopen, může být sublimován. A jedině ta mysl, která je schopná jasně uchopit objekt, se může sublimovat. Jestliže mysl není schopná jasně uchopit objekt, není tež schopná sublimace, zjemnění. Čili zjemnění objektu a zjemnění vědomí, které objekt chápe, je jeden proces prohloubení tohoto procesu je právě Diana. A že, jak už jsme hovořili včera, nutnost vstoupit do toho procesu se právě je tím, že jogin se učí odpoutat jak od objektu, tak od vědomí. Čili Diana je nezbytně spojená s procesem rovnováhy. A rovnováha není nic jiného než odpojení. Jestliže vědomí LP nebo odmítá objekt, není ochotné a schopné se od objektu a od vědomí odpojit. Teď proces, Odpojení se od vědomí a odpojení se od objektu je v praxi čtyř znešených pocitů právě speciální tím, že objekt je neohraničený. toho právě se dějí v praxi těch, těchto znešených pocitů. Tyto tři fáze. První fáze, jak už jsme mluvili, meditaci meta, kterou jsme prošli včera, to je meditace na sebe jako objekt. Druhá fáze rozbíjení hranic právě je fáze, kde má dojít k pochopení objektu. A jedině, jestliže objekt je jasně pochopen, je možné se absorbovat tento objekt. A co je předpoklad pocho pochopení objektu meta, hm? že nejsou hranice mezi sebou a druhým a nejsou hranice mezi těmi bytostmi, co se týče meta, které jsou nám sympatické nebo nesympatické nebo ho stejné. Jedině v případě, že tento koncept se stává jasný, je možné hm, praktikovat třetí fázi meta, kterou vysvětlím teď, což je rozšíření objektu, Meditace na všechny bytosti. Zase je třeba pochopit, že se jedná o, o roz, nic jiného než o rozšíření konceptu ne, v, v buddhistické filozofii. Bytosti jsou pouze koncepty. Ve své podstatně bytosti ne, nejsou nic jiného než proces nestálosti, no, jak vědomí, tak jeho objektu. Proto soucit. Proto úzké spojení lásky ze soucitem. Například v čínštině nebo v japonštině, stejně. <laughs> Láska a soucit je jedno slovo. Hmm? C. -bei. Jak se to vyslovoje japonsky? Hmm. C. Já ti to potom napíšu. Nevadí, to není důležité. V činčíně, co, tak já površi, ne, nevím. To jsou dva aspekty vlastně eh, eh, lásky. Láska je tež neoddělitelná od soucitu. Čili pravá láska je prátelství a soucit. To je dokonce vkodované do, do čínského jazyka, nebo do japonštiny, do, do korejštiny. Opravdová láska je prátelství a soucit. Hm? Ovšem, když provozujeme prátelství, Naše odhodlání a naše kontemplace je ve smyslu, že jsme odhodlani a kontemplujeme, jestliže odhodlání se uskuteční, stane se kontemplací jasnou vizualizací, vidění všech bytostí ve stavu štěstí. Soucit je vidění všech bytostí první odhodlání, a pak vidění všech bytostí ve stavu utrpení. Opak prátelství, jak jsme říkali, je nenávist. Opak soucitu je násilí. Faktor vědomí, jež prátelství znemožňuje právě ve, ve smyslu čistoty, ve smyslu meta, jak už jsme mluvili, je lpění, pění na objektu prátelství, na objektu lásky. Faktor vědomí, který je, znemožňuje čistotu soucitu, je strast nebo žal. medituje na soucit, těžko dosahuje toho, aby odpojil svůj soucit s žalem nebo s trastím, když meditujeme na, na utrpení. Hm? Naše mysl, pokud nemáme koncentraci, a koncentrace, jak jsme říkali, nebo Diána je spojená s odpojením, bude naš, náš soucit zašpiněn se říct, starostmi a strasti. Jestliže nemáme koncentraci a prohloubení v koncept meta, naše přátelství bude zašpiněno pěním. Čili pravá láska je přátelství a soucit, které nejsou zašpiněné lpěním a žalé strastí. Starostmi. Buristický soucit není ustavená starostlivá babička, která je sice výborná, ale není, ale nepovede nás k probuzení. No a teď, Třetí fáze, jak už jsem se zmínil, se praktikuje ve všech čtych vznešených pobytech mysli rozšíření objektu do nekonečna. Základem, jak už jsem se zmíněn dle buddhistické literatury severního buddhismu, dle Mahajánového buddhismu, je právě eh, meditace na všechny bytosti. Hm? Tuto meditaci i, můžou provozovat i osoby probuzené, i osoby ne neprobuzené. Hm? To je vlastní objekt, Lásky. Co se týče eh, probuzeného arahata, probuzeného, probuzený arahat je, eh, nemá eh, vůbec žádný, eh, žádnou představu bytosti. Hm? Musí si tu představu v mysli. Eh, navodit, jinak tu představu nemá. Nebo svojí hloubkou, svoji realizací, ztratě. Proto takový arahat je že medituje meta, jeho objektem se stávají dármy. Dharma znamená fenomény existence, reálné fenomény existence. Jako tělesnost, pocity a tak dále. A jak už jsem se zmínil, nejvyšší, a to je vlastně účel Mahajánovy prakce, nejvyšší meta je bez, objekt, meta bez objektu. Hm? Chuť takové meditace může mít každý, ale plnou realizaci této meditace je eh, vlastně eh, pouze daná vědomí Plně osvícený Budhu. Nikdo jiný tuto schopnost nemá provázet bez přestání meditaci plásky bez objektu. pochopit tento koncept to pochopení mahajanové praxe, praxe boudisaty. Je to vlastně spojené, jak jsem se zmínil v přednášce v lotu. Je to spojené e, s vlastně veškerou praxí cností je jsou je je základ praxe bodysatů. No. Praxe cnosti je právě zakořeněná v tomto konceptu. čtyř Vznešených prodlevání nebo božských prodlevání mysli bez objektu. Meditace na meta je právě obzvláště zajímavá a obzvláště hluboká, protože koncept nekonečných bytostí je jakýmsi způsobem. Hlubo, jestliže hluboce prožit spojen hm? ne, se jistou, bez představou bez objektnosti. všechny bytosti nikdo si nemůže představit jasně. Hm? Čili eh, objekt v jistém smyslu splývá z bezobjektnosti. A realizace bezobjektnosti není vlastně nic jiného než, eh, než eh, probuzení. v buddhistické tradici, ať je jedno, jestli v Teravádové nebo v Mahajánové, meditace na lásku a tak dále je vlastně speciální, jak jsem vysvětlil, speciální meditace. Jestliže správně pochopená, jestliže si koncept stane jasný, pak ta nejhlubší meditace. Úzce spojená jakým jakýmsi způsobem, který každý musí snažit se realizovat v sobě s nekonečnou moudrostí nirvány. z nekonečnou moudrosti prázdnoty. Hm? Eh, tak eh, třetí fáze, druhá fáze tedy rozbití hranic a třetí fáze rozšíření tohoto použití rozbíjení hranic do nekonečných obzorů. Jak se to provádí? Zase na základě těchto čtyř precevzetí. Hm? Jestliže meditující meditovat dlouho na první a druhé fázi, pak postupem času se nejedná eh, o precevzetí, ale jedná se o přímou zkušenost, přímou vizi. Hm? Jogin tedy nepotřebuje e, jakékoliv předsevzetí, jeho familiarita s, s pocitem meta hm? umožňuje rozšíření tohoto pocitu na všechny bytosti. A familiarita s konceptem Meta se právě provozuje v první a druhý, druhou fázi. A rozšíření na všechny bytosti, jak se děje. Všechny bytosti, dle tradice vysudimaga tak je to, jak je to vysvětlené ve Vysudimaga, se dá eh, schrnout do 12 objektů v tradici Visuddhimagga, v tervádový tradici, všechny. Ať je to meditace na přátelství, nebo na soucit, nebo na radost, nebo na odpojení. Všechny tyto meditace se provozují pomocí 12 objektů. A z těchto 12 objektů se dále rozděluje pět objektů z těchto 12 jsou s diferenciací s rozčleněním. A teď pět objektů jsou bez rozčlenění, omluvám se, a sedm objektů je s diferenciací s rozdělením. Co to znamená teď pro? inteligentního jovína. To znamená, že v této meditaci meta, eh, diferenciace a nediferenciace, hm? je jedno. Proč? Protože objekt je nekonečný. Hm? Jestli ho diferencujeme, nebo nediferencujeme, je to stejný objekt. Proč? Protože je nekonečný. co je pět nediferenciovaných objektů. sabbe satta, sabbe Sabesata, sabbe Sabesata, sabbe pugala, sabbe ata Sabesata, Sabesata, za všechny bytosti, hm? všechny bytosti nechcou bez nepřátelství, bez nenávisti, bez překážek, šťastní. Sata hm? je zajímavé. Vysudimaga vysvětluje koncept sata jako bytosti od pálíského kořene sač, což znamená, člověk se stává bytost, nebo bytost se stává bytostí tím, že saďaty, saďaty znamená lpí. Ten, kdo lpí na něčem, ten je bytost. Buda nelpí na něčem, proto Buda transcenduje koncept bytosti. My jsme bytosti v tom smyslu, že jsme omezení čím jsme, co je to, co nás omezuje. Právě to, na čem lpíme, je to, co nás omezuje. Až nebudeme lpět na ničem, stane se eh, budou, ale nějaký pátek to potrvá. Ta, sabbe sata, čtyři odhodlání, které se stanou čtyři, čtyřmi přímými vizemi hm? ve stavu Diana, ve stavu hluboké kontemplace. Sabej sata, sabé pána. Bytost se stává bytostí v našem světě, který je dominován smyslovým vnímáním, tím, že má prána, že má bioenergii. Hm? Čili všichni, ať je to jakákoliv bytost, ať je to had, nebo hmyz, nebo laň, nebo pták, nebo my, jsme bytosti tím, že máme energie pránu čí, nebo čí. Sabbe sata, sabbe pána. Toto je bez diferenciace hm? platné pro všechny bytosti, aspoň pro všechny bytosti eh, v našem světě dominovaným smyslovým vnímáním. Sábezata, Sábe Pána, Sábe Bhuta Bhūta je od slova Bhū, Bhavati, Všichni ti, co přišli na svět. Existuje existujeme tím, že jsme přišli na svět. Kdyby jsme přišli na svět, tak tady nejsme v tom, Není žádné diferenciace. Zase čtyři prání nechť. Vše, Všechni, co přišli na svět, jsou prostí. Neprátelství, bez bezprekážek, šťastný. Sabe satá, sabé pána, sabé pugala. Pugala, neboli Sanskritu putgala, znamená všechny, všichni, co mají individualitu, osobnost. Zázrak světa je, že nejsou dvě bytosti, ač patří do stejného druhu, nejsou stejné. ani dva nižší bytosti, jako peč, nebo e, laň nebo tak, neexistuje neexistují dvě bytosti, které jsou absolutně totožné. Na duchu a na těle. I když budou totožné na těle, nebudou totožné na duchu. Hm? Některé hmyzy můžou být Toto na těle, ale nebudou toto žené. jejich zvyky <laughs> nebudou úplně identické. To je zázrak světa. Z toho se dá odvodit, jaká moudrost svět je definován myslí. A mys proměnlivost mysli je, je nekonečná. Mysl záleží na čem? Mysl záleží na vůli, která tvoří karmu. A karma tvorí, podle budistické filozofie, karma tvoří nesčetnou variaci druhů a osobností, Nikdo nemůže počítat variaci všech osobností. V našem světě lidském Nemluvím o světě animálním, světě bůhů a ptáků. Mnoho lidí naklonovat. Nikdo to nemůže spočítat. Variace jsou nekonečné. Bytostí. Proč? Protože individuality jsou nekonečné. A proto e, je třeba mít respekt k světu, respekt bytostem. Proč? Protože každá bytost je individu. Tedy všichni individua nechcou bez nepřátelství, bez překážek, ne, bez nepřátelství, bez, bez, bez eh, zloby, bez překážek šťastní. A nakonec, a tá Pariá, hm, všichni, jež se dají schrnout do pěti agregátů existence. A ta, nebo atman, atma v sanskritu znamená já. V buddhismu nevěříme na já oproti hinduismu a jiným náboženstvím, tak jak to nazvat to, co tady sedí přede mnou, nebo na co se teď koukám. Tak nenazvu to a tá, nenazvu to já, nazvu to a ta fenomenon, který se nazývá já. Hm? Čili pět agregátů existence. Čili všichni jež mají agregáty existence, které se nazývají já nechcou. Bez nepřátelství, bez zloby, bez překážek a šťastný. To je pět eh, nediferenciovaných objektů, které představují, vlastně eh, dávají představu bytosti jako jakožto celku. A tyto bytosti existují ve všech světech. Hm? Nejenom v tomto našem malinkém saha světě, ale ve všech světech ve vesmíru. Hm? Se dají definovat bytosti, které existují jakožto těchto pět nediferenciovaných kategorií. Hm? ať v tomto světě, nebo ve světech jiných, jestliže je živá bytost. Je živá bytost tím, že na něčem lpí, je, že má bioenergii, je, že přišla na svět, je, že má svou individualitu a že má své agregáty existence. A kon diferenciace. Bytosti, co existují, se od sebe rozlišují tím, čím. První pohlaví. Hm? Sabba itio, sabbe purisa. Všechny ženy, nebo všichni, kteří jsou ženského pohlaví, nechcou bez nepřátelství, bez zloby, bez... překážek, šťastní. Zase sabbé sabásatýho, sabbé purusa, všichni všichni osoby bytosti mužského pohlaví, zase čtyři prání. Dále druhé rozlišení je podle toho, jestli je osoba realizovaná nebo není realizovaná. Ten, který není realizovaný, ten, který je realizovaný, tomu se říká ária, je vznešený. Co znamená Ária? Ária je z hlediska buddhistické filozofie je ten, který bezprostředně prožil objekt realizace, čili nirvánu. Ten se stává Ária vznešený. Proč je vznešený, studenti bodhismu měli vědět, protože tím, že bezprostředně prožil objekt realizace, nepovažuje se za separátní individu. Tím se stává vznešený, tím jeho mysl se důkladně pročistuje. Smysl, mysl se že důkladně, podle bulistické filozofie, důkladně pročistit jen právě tímto poznáním sebe, jako něčeho, co není oddělené. Další objekt sabe Anária, ti, kteří nepoznali bezprostředně objekt realizace. Tím se říká Anária, neária, a tím se tež říká Putu, džana. Putu znamená široký. Jana znamená široké osobnosti. Proč jsou široké osobnosti? Protože jejich lpění, jejich hněv a jejich nevědomí je široké. <laughs> tak jsou široké osobnosti. Sabe Arya, sabe anaria, tak to je druhé rozdělení, druhá diferenciace. A třetí diferenciace je podle stavu existence. Sabe deva, Všichni bohové, sabe Manusa, všichni lidé, deva bohové, jelikož září, hm? div znamená zářiti, Manusa, my jsme lidi, protože podle indické mytologie jsme potomci Manu. Hm? V naší kultuře první člověk byl Adam hm? v indické kultuře manu. A nakonec, sabé, viní, pátika. vinipatika. Sabé vinipatika znamená všichni ty, je upadli do nižších stavů existencí. Kdo upadl do nižších stavů existencí, bytosti v pekle, hladový, duchové a zvíratá. Tyto tři druhy existenci nemají schopnost dosáhnout přímé realizace objektu osvobození. Musí se znovu narodit, jako, buď jako lidé, nebo jako bozy. Pak mají šanci, když se budou snajit. Tak to je třetí fáze. A ještě večer zkusíme to odpoledne a večer ještě dáme další vysvětlení. A teď nás čeká oběd. Je to jasný, <laughs> Je to moc, Těžké, je si to zapamatovat. Jako unikálný ten účel, že, že když označím tu diferenciaci to bytostí, dejme tomu do těch 12 kategorií, i když si intelektuálně jako nějakým způsobem jasně vymezím, poměrně jako logiku to má, tam jako necítí, ale teď jako bych to měl nějakým způsobem evokovat, takže si že Když nějaký... si představíš sebe jako zlatou pyramídu, no. představí se ti miliardy zlatých pyramid ze všech, ve všech prostorech. A ještě to jsme neskončili teď, tyto bytosti se nacházejí v deseti směrech. Hm? Hm. Začíná se východem, to vysvětlím, eh, možná protože bez toho nemůžete začít, to vysvětlím po obědě, při první meditaci. Hm. Eh, to je důležité eh, vědět, jak s tím zacházet. Jestliže eh, jste dosáhli pohloubení, hm, tak se to praktikuje v PAOK mým kláštere, je, vlastně jedná se o e, 480 prohloubení do Diány a zase výtis s Diány. Tím pádem se mysl stává strašně ohledná. Hm? Proč? 4 prání 12 objektů je 48 a 10 směrů. 48 x 10 480. 480 krát Jogin vstoupí do dhyány, vystoupí z dhyány, vstoupí do dhyány, vystoupí z dhyány. Tím pádem se jeho místo stává flexibilní a nelpí na dhyány. A můžeme mít dotaz? To se opakuje zvlášť to přání, zvlášť pro všechny, co přišli na svět, všechny, co mají individuální i jogíni, to to dávají dohromady, ale nemá se. <laughs> to je lajdáctví. <laughs> mnoho jogínů jsou lajdáci. Důležitý je to pochopení, samozřejmě. Tak stojí za to si to zkusit první, a vlastně v soucitu, v radosti a v odpoutání u Peťa jedná o stejný proces s si střebává člověk objekt zároveň s jasnou představou nekonečnosti eh, objektu. Takže zpočátku se to dělá jenom jako s tím úmyslem, A s tím je, to, je to otázka praxe. V praxi vlastně pak už člověk nepotřebuje eh, E, takhle meditovat, protože jakmile si vzpomene na ten objekt, okamžitě se mu to vyjeví v celém e, nekonečném prostoru a e, bez e, těch determinací. Vlastně se jedná o pocit. Ale ten pocit se musí nějak vyvolat. Že? A ten, aby ten pocit byl jasný, musí člověk procházet tohle to přípravou. To je nic jiného než příprava na, na jasný zažití tohoto pocitu. A jestliže ten pocit je jasný, objekt, ať je objekt, subjekt sám nebo objekt venku, nebo okamžitě to přijde v těch nekonečných dimenzích. Čili člověk může se pohybovat v prostoru lásky bez zašpinění lásky, v prostoru soucitu bez zašpinění soucitu, v prostoru radosti bez zašpinění radosti. Co je zašpinění radosti? Nenávist. To je primý nepřítel radosti. Nepřímý nepřítel radosti je euforie. <hým> tím, že hm, pocit je zažit v těchto rozšířených nekonečných dimenzích, tak nemůže se zakalit, jinak se zakalí. Hm?